Rugăciune pentru taina odihnei cea Hristos. Doamne, Iisuse Hristos e Domnul al Te iubim, Te slăbim și Te smiținim, timp că taina odihnei cea într-o tine, nepoveduți când ne-ai la mine toți cei răstăniți și încovărați, și eu vă odihni pe voi, căci aceasta este viața veșnică,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 nu ne-ai dat lumina dumnezeiască a cunoașterii minunilor ascunse în ziua a 8 -a, pentru că, lumându-ne în ziua a 7 -a Din orizontul opac, mărginit, întunecat, ne-ai scos și ne-ai În lumina și abisul tău cel necercetat ne chemat un loc și un nume nou mai prețios decât fii și fii ce dat. De cei ce și-au folosit voința spre a cele contrare firi ne-ai separat, căci întru posânda focul veșnic, locul lor și-au aflat. Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al lumii, Te iubim, să venim și să închidem, fiindcă pentru noi e deschis calea lumii, ca să venim la tine, Lumina Cea Veșnică, să ne oprim din mișcarea făturilor care cresc și rodesc în ziua șaptea, pentru ca prin tine, poarta Luminii, să trecem în ziua Duminicii, adică a lui Dumnezeu Tatăl ceresc, și să trăim taina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 care iese din Duhul cunoștinței, adevărul care stă în Duhul adevărului, iubirea din Duhul înfierii, odihna din Duhul Sfatului, ca să intrăm în camera ta de mântă, unde luminezi toate ca un soare, ale tale, dintr-o ale tale, fiindcă ție te aducem de toate și pentru toate, să le dai Tatălui ceros După vârșitul și mână. Doamne Iisuse Hristoasă Domn al Duminicii Te iubim Te slăvim și mulțumim, Fiindcă prin Tine și pentru Tine Străbat în treptele Urcușului duhovnicesc Ca să auzim glasul Tău Rostind pentru noi Veniți la mine Toți cei osteniți și împăvărați, și eu vă odihnică voi să contemplăm minunile cele dumneviești așa cum în pustia acestei lumi ne și cu minunea mulțirii celor cinci pâini lumești, ca pe 5 luni de bărbați împătriniți să hrănești, iar prin cele șapte pâini, pe cei patru mii de bărbați despătiniți de Duhul Lumesc, de franii, căci nu mai aveau cu ei femei și copii. De aceea au rămas 12 coșuri ale de darului tău, așa cum celor ce toate ale lumii le-au într întru tine, prisosul minunilor tale au câștigat.